Sinä olet jo iso. Yeah. Hero, olen so Jos on tervetuloa. Minä olen Jeffrey Akemire. Ja tervetuloa Länsövällä podcastin pariin. Kuten aina ennenkin, niin minun mukana on reiskejät suokari. Ei ihmiset. <kätä> vittu toi kanssa. <kätä> Minusta on tullut kundam. <kätä> Okei. Okay. tuli muovirobotti. Kyllä. Joo. Ja. ja kuten hyvin usein tota, näissä kästeissä, niin ä, meillä on tällä kertaa aiheena animekausi. Se on tällä kertaa tuo vasta syksynä animekausi. Ja valitettavasti tällä kertaa niin, niin, niin kausianalyysissä mukana ei ole hampaa eikä kukaan muukaan, me vaan ollaan kolmestaan tässä. Ei olisi ollut erittäin kiva tällä kertaa saada joku meidän kanssamme mukaan juttelemaan näistä animeista, mutta kun kukaan ei valitettavasti päässyt, niin ei tota, auta mitään, että pitää tehdä taas jälleen kolmestaan. Kyllä. vihankitteitä on niin paljon, että tämä alkaa pikkuhiljaa käymään hermoille. <todit> <todit> ei voiskaan. Mutta joo, ei valitettavasti saatu, saatu vierasta tällä kertaa. Jotenkin sitä meitä kolmea. Mutta mistä me aloitetaan? Aloitetaanko tota sellaista sarjasta, mikä on ehkä, mm, ehkä tämän kauden yksi hauskimmasta päästä? En tiedä sitten niin mikä on muiden mielipide, mutta Osomatsus? Olisiko siitä vaikka näin, näin kevyt aloitus? No, me aloitetaan vaan. Joo. Itselläni silloin kun mä katoin sitä, niin kuvaa niin Osomatsus on niistä, se, siinä niinku, niitä, että siinä on niitä promokuvia, niin se tuli ekana mieleen, vähän sun South park tota, niin kuvaa tai animaatiotyyli. Mm. Sehän vis, toi Osomatsu-sanihan perustuu vissiin sellaiseen no, ikivanhaan animeen, Niin, se on se ikivanhaan anime. Oliko sen nimi Osomatsu-kun vai mikä se oli? Joo, no, Osomatsu-kun, kyllä. Joo, että se on vähän niinkun sen sarjan ns-paluu. Sit, ei siitä osasta sanoa kyllä yhtään, että onko yhtään samanlainen se sarja, kuin kukaan meistä ei ole sitä kattonut, Mutta äh, mitä justiin... Hyvin mainittava osa Matsushanista, niin tota, ohjaaja on sama esimerkiksi, mikä on ollut justin pisimpään, niin kintamassa. Ja sitten tota, siinä on suhteellisen paljon hyviä ääninäyttelijöitä. Ja tämä aika melkoinen supertiimi, muistaakseni. Tai jotain saasta, muistaakseni, oli puhetta. Joo, se ääninäyttelijätiimi onkin semmoinen, että ei hirveästi voi paremmaksi, paremmaksi mennä. Tietenkin tämä on maku-asia, mutta mun mielestä ainakin ne on kaikki niin isoja nimiä, että ei voi niin kuin, kukaan ei voi valittaa. Tota, Siitä jakso sai se läpi, että se on niin kuin, tavallaan, että miksi tämä ei, ei ohjannut kintaman uutta kautta, kun tämä olisi voinut ihan yhtä hyvin olla uusin, ja niin uusi ensimmäinen kauden jakso. Ei siellä kintaman Gintaman ekan oli ihan yhtä hyvä. <laughs> hyvä <että laughs> mutta sellainen... se oli kyllä... Niin hieno idea ekalle jaksolle sille, että meihin tarvii päivittää tää sarja niin nykyyleisölle sopivaksi ja tota line, siinä tota lainataan kaikista muista sitten sarjoisten juttuja ja sit se on hirveesti erilaisia viittauksia nykyanimeisiin kaiken maailman, kaiken maailman viittaukset, siellä oli löpölläpää ja siellä oli tota, oli siellä myös utaapuri, tunnistan kyllä hyvin monet, että mitä se oli Titaanitkin taisi mainita Taisi tulla aika selvä referenssi siitä. Joo, se ihan siellä aika vitun iso tota, muurin päällä siellä. E, eikö se ole se chibiitti vai mikä, mikä sen haamone oli? Ei mitään muista. Se, se, se kaljukaveri, joka tota, on muun muassa, oli siinä yhdessä baarissa töissä yhdessä seksossa. Oli se toinen jakso. Ei mitään muista. En mä muista niitä haamon nimi. En mielenki. Mutta kuitenkin se, se kalju, kaljujapä. Se on vitsisi haaste, kun yrität muistaa sit tuota 12 jaksosta, et, että mikä on tuota kunkin veljeksen nimi, kun ne on kaikki saman näköisiä. Yhden, minkä mä muistan, on, tai ainakin pari, minkä muistan, niin Karamatsu ja Itsi Yrittäkään Yrittäkää tuota, noin, niin muistaa niiden kaikkien ääninäyttelijät. <laughs> niin, sekin, sekin vielä, kun nekin pitäisi tunnistaa. <laughs> Kyllä mä, mä muistan, niin tota noin niin, toi, siis siinä on Karamatsu, itsimatsu, Tsusimatsu, Osomatsu, öö, mitä, mitä, sit siinä on vielä kaksi, eikö se? Todomatsu, mikä on vielä yksi. Ei, ei, nyt ei muista, melkein kaikki. Ei ollut Osomatsu. Mä sanoin sen. siis Osomatsu on yksi, mutta mä sanoin sen. Mistä tulee mieleen, että... Voi hyvin olla, että tullaan tämän sarjan aikana kuulemaan suhteellisen paljonkin tota, erilaisia vitsejä siihen aiheeseen, että veljekset sekoitetaan keskenään. Tämä just oli tuossa uusin, uusin jakso. Ne Uusimmassa hieno. jaksossa, missä parodioitiin Savi. Niin. <köhön> <köhön> <köhön> <tos> Joo, <ja totta noin. köhön> se tota noin... Votasivotsikus on. <täntöäri> se oli ihan nerokas nero että ne on tavallaan saanut sen oikein nime, nimen siihen, mutta se on vaan otettu sellaan, että se on jopa niin nimi, joka kuulostaa Chig-Savilta. Niin, katsomaan Chig-Sau. on varmaan ollut täynnä sitä, niin kun, että näyttää samalta vitseä mutta mm. niin kuin, kolmas jakson loppu oli vähän niin kuin liikaa näyttää, li, liian syvälle näyttää samalta vitsi. <tos> <tos> Syvä nauroin <tos> siinä lopussa sellainen, että Joo, hieman että okei, okay, nyt, nyt tämä meni yli, nyt menti, nyt menti niinkä saat parktasolle, sorry vai? Ei, mutta siis se on ihan basic, siis äh, pissakakka-huumoria ja alapäähuumoria voitte odottaa kyseiseltä ohjaajalta jatkossakin ihan helvetisti. <laughs> niin kuin, Milla, ihan millä, tuleekohan, tuleekohan tälle kyseiselle Pippeli-Visalle, mikä tässä kolmas jakson lopussa oli, sorivassa poilauksesta mutta tota, tuleekohan sille jatkoa tässä sarjan aikana? Tässä on kyllä 12 jaksoa tulossa, niin ei tiiä, ei mä voin, voin odottaa kyllä. Ja veikkaan, mä... että jotain mm. alatyylisempää, kyllä tulee. In, in Before this, <laughs> Ei ole <on> naisia. <laughs> tota, toi, se oli... Ää, aika hauska, toi, ää, niin tota, silloin joskus aikanaan, kun mä ekan kerran kiinnitin huomioon, sit mä katsoin kuka ohjaa, mä katsoin ääniä, sit mä, ääninä, että mä vaan totesin silloin, että tällä ei voi mennä pieleen. Mut en <lain> <lain> <lain> <lain> mä siltikään odottanut, että se on vaan niinku tommonen, missä se ohjaaja ja on päässy perseilemään <lain> <lain> niinku <lain> niin paljon kuin sielu sietää, että ne on ihan sielikästi niinku sen vitseä suurin osa, että mä en tiedä kuinka paljon sit siinä on niinku samaa Samaa tiimiä, siellä kävi tota noin, niin toi muuten uusimmassa jaksossa moikkaamassa, se sanoi sen tota noin, niin patsinko -jutun. se oli vain se yksi lause siinä. <laughs> Niinhän se Sehän oli. on. Joo. Niin jo. Sehän tota, noin, on muutenkin taitaa olla Japani yksi kuuluisimpia noin Ai joo, on. ja, ja jaksosta jäi myös miele muist mieleen tämä, mikä niin, ei ole ollut deka <laughs> se joo. Sekin <laughs> se oli ihan... Vittu. Se oli ikään kuin hieno. What hihana. the fuck? No se, what the fuck? Mut silleen, että okei, se jokainen niistä kohtauksista loppui vähän hassusti kyllä. Kyllä. Poks. Se. se oli ihan tän trade ohjaajan trademark huumoria niin sanotusti. <laughs> kyllä. Niin. Saa nähdä pyytääkseni tota niin sarjan lopussa kans sit anteeksi, että ne tuli televisio ja pilasi vaskalla huumorilla niitten tota noin, niin kintamassa on pyydetty monta kertaa anteeksi siitä. Hävyttömiä asioita näyttää TV-ssä. Kyllä. Kyllä. Mä uskon, että siitä varmaan tulee jossakin viimeisessä jaksossa tai vastaavassa. Eiköhän sitä ehit tule jotain Kyllä. tollaistakin tai koko sarjan mm -hmm. aikana. Kyllä. Ja yksi ja... asia, mikä mä voisin vielä tähän mainita sarjasta, niin mä tykästyn siihen endingiin hirveästi. Se on mun, mun mielestä jo. ihan Tosi kiva. Se alkaa sellaan, että siinä on aina joku niistä veljeksistä höpisemässä niin joku niistä ääninäyttelijästä tai pientä höpinää, ja sitten se lähtee se biisikäyntiin, Mutta siinä on mun hirveän kiva se biitti. Tänäänkin, kun se lähti, niin mä laitoin volumet täysin sieltä tosta. <köhöntiä köhöntiä> no niin. fiilisteli, sitä endingia. Se on mun mielestä tosi kiva. Se on muutenkin Joo, hauska Se tehty. on se oli, se oli ihan hauska idea, koska äh, mä en ole itse nähnyt niin missään animessa käytetty, vaan tuommoista tyyliä. Niin tota, että sille että tehdään niin ruoka aineilla tehdään tommonen animaatiosysteemi, Kella? Mä en nyt muista, mutta... Taikaran bunnies, ei tai siis Hanian on, siinä, siinä on Joo, siinä on, joo. Ehkä kun mä olin just sanonut, että, että jossain maan oon aikaisemmin nähnyt, mutta se oli just Hanian missä on. Se oli vielä openingissa. Joo. Niin Sama tapa, joo. Olen nimittäin kattonut, olikohan Twitterissä mainittiin kyseistä openingista, ja mä ajattelin, että no mä tsekkaan sen, ja että okei, joo, ja vielä jumps siihen päälle, niin kiva. Se on ihan hyvä sarja sekin. Pitäisi katsoa. Joo. Mutta jatketaanko sitten tuohon tota, vaikka Young Black Jackiin, koska ajattelin, että se voisi olla tämmönen välimaastojuttu. juttu. mitä olette itse mieltä? No... Nyt kun se sen mainitsit, niin voidaan ottaa vaikka Young mm. tähän mukaan. Meitä tietysti siinä taitaa ainut olla, kuka on edes kattonut alkuperäisen Blackjackin, niin olet suokari. Joo. Ja joo. Miten osa tai osaisitko sanoa, että onko yhtään niin kuin, tyylissä mitään samaa kuin alkuperäisessä tai ihan ensimmäisessä Blackjackissa? Siis siihen on saanut mun mielestä niin kuin parhaiten otettu se niin kuin jännitys ja semmoinen... Niin kuin, ää, niin... Tension on se, niinku... jännitys taitaa olla, niinku suomen kielin sana, mulla on aina tää ongelma, että mä muistan sanoa englanniksi, mutta en suomeksi. <laughs> niin tota noin, niin toi... Öö, se on saatu siihen, varsinkin nyt tos kolmas jaksossa, mun mielestä saatiin tosi hyvin, hyvin siihen. Sitten tietenkin just tuommoiset pienet juttut, millä tuo, tuodaan esiin sitä, että miten se on niinku harjoitellut siihen, mitä sitä tulee, mikä on sit taas tässä al alkuperäisessä sarjassa enemmänkin, ja se, tota, ääni, mitä mulla on se, että mä en tykännyt siitä niitten ääninäyttelijän, hasaman niin ääninäyttelijän valinnasta alunperin. Nyt se on vähän, nyt se on kasvanut mun kiinni, että ei se nyt enää sellainen, mitä, vi, mitä vikaa on, mutta se oli ehkä vähän liian tiekse niin semmonen, niin ei tarpeeksi maskuliininen, koska tota, no, sen ääni on kuitenkin aika niin kuin, alkuperäinen ääni, on, mikä tulee näissä näissä, kun se on juontajana siinä, se alkuperäisääni tuolla niin, siinä, niin se tulee niin, niin se on paljon semmoinen miehisempi, miehisempi, niin se ei ehkä ollut semmoinen, mistä mä tykkäsin. Mutta muuten se on niin kuin, aika pitkälle tehnyt sitä samaa kaavaa, mikä on tossa. Enitenhän mä oon nyt kiinnostaa kun alkuperässä blackjack ei ihan hirveästi tuu sit se menneisyydestä ihan paloja vaan, niin tossa on melkein tullut enemmän jo ton aikana, kun mitä on niinku ihan lapsuudesta siis, kun mitä tuli ekassa. muistikujen mukaan sit on vitunkaan, kun mä oon kattonut. Raiskatkaa mut jos mä oon väärässä. Mutta tota noin, niin ää, se siis ehkä niinku, no ne mitä mä odotan, se mikä ei tossa niinku... Alkuperässä ihan hirveästi selvinnyt se, että missä vaiheessa se tota, niin kuin, mene, niin kuin, menettää sen luvan. Tuleeko se tuossa? Mä muistan siis, mun mielestä tämä on hirveä spoileri varmaan niin toisaalta, koska se on suunniteltu semmoisia, jotka on katsonut, niin siis mun mielestä sillä oli lääkärin lupa perin jossain vaiheessa, eli se valmistuu. Niin, näin. Mulla on semmoinen muistikuva, tämä voi olla ihan paskopuhetta taas, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että se alkuperässä sanotaan, että se menetti oikeuteen tehän niin itse sen takia, kun se teki jonkun leikkauksen. Mutta se voi olla, että se on vaan menettänyt ylipäätään niin kuin sen, ettei se voi saada, saada lääkäri oikeuksiin, koska se nyt ei ihan hirveän tarkkaa alkuperässä käsitellä. Se on vähän. Mutta sitten taas puhuu sillä, että onko se niin spoileri, niin tota, vähän Young, young Black on vähän niin kuin katsot esimerkiksi sen, että katsot tuon uuden Star Wars-trilogian tota, ennen sitä vanhaa. Niin. Mm. Niin niinhän, niinhän se on. Ei se, tota, siis Blackjack on vähän ei, se on, se on episodinen sarja kuitenkin se, että se, tai Young Blackjacki käsittelee paljon enemmän niinku hasamaa eli Elikkä Blackjackiä niin, tota, noin, niin kuin, kun pite Blackjack käsitteli. Mm. Niin, niin, se on aika episodinen sarja että parhaus, se, että kun se on hyvä niin niistä kaikista leikkauksista jännityksestä ja todomosesta niin mikä sitten tekee niin viidyttävää. Kyllä. No se justi tota, se, että se vähän niin suorittaa sellaisia leikkauksia, mitkä niin ei ihmiset luulisi, että olisi mitenkään edes mahdollisia. Mutta vaikka se nyt ehkä tuntuu vähän siltä, että se on sellainen ylivoimainen ja kaikki onnistuu, mutta ei se ainakaan, sanoisi, että ainakaan tunnu mitenkään niin huonolta asialta tässä sarjassa yhtään. Se varmaan tulee feilaamaan jossain olla. Jossain, no, mutta... se on... Niin, toi, toi noin, niin... No, se on draamasarja, niin... Se, tota... Niinku, se, mikä tuossa on niinku mielenkiintoista, kun Blackjackin alkuperässä saa ihan selkeästi selville se, että miksi se, tota noin, niinku, tekee niitä... Mm. Niitä sit siinä, se, mä nyt äh, kerron sen verran alkuperästä että sehän on äh, niinku äh, Laiton lääkäri sitten myöhemmin, ja se pyytää ihan naurettavia summia aina leikkauksista, eli niin monta miljoonaa tai jotain tämmöistä. Siis niin oikeasti ihan absurdeja, noin mitä se on pyytänyt, niin ei ole ollut niin teks lähelläkään niitä, mitä se pyytää siinä alkuperässä sarjassa. Mm. Mutta tota noin, niin sen enempää mä en siitä sano, mutta siis se, se, se, tosa, toi niin kuin, tulee enemmän ehkä esille se, että se tappelee sen niin kuin oman moraaliinsa kanssa. Siitä, että miksi se tekee sitä hommaa ja tämmöistä, mikä on mulle ainakin tosi mielenkiintoista. Kyllä. Yksi tietysti asia, mistä itse ehkä haluaisin vähän valittaa, niin oli tietysti, en tiedä se voi olla ehkä omasta, oma vika kanssa siinä, että ehkä en kiinnittänyt huomiota, mutta se, ää, se ekan jakson junakostaus, missä se poika ylittää sitä pyöräilyä, Joo, niin se, se ei mene... jotenkin... Tuntui vähän sellaiselta, että se on hieman oudosti ohjattu. Se oli vähän kumma kyllä, joo. Nyt ei se nyt ole ko, niin kolmessa seuraaseuksessa, kun se ei ole tullut mitään niin tollasta. Mm. Mutta se oli, se, oli vaan, se, oli vähän, se oli vähän jännä. Siinä olisi voinut tehdä niin kuin, paljon, paljon järkevämmin. Oli järkevämmin, koska se vähän vaikutti semmoiselta kaikki kattovasti. Se, niin, niin sit no. kun se oikeasti näytti vähän no. siltä, että se, tota, no. periaatteessa, että ne olisi vaan niin kun seissyt siinä tota, junaraiteilla ja ottanut sitä, että se tulee sieltä mm. se juna. Niin. Mm. niin ja sit kun ja, se mutta... jäi sitä pyörää pelastamaan, sit se oli mm. vähän semmoinen, että, niin kun, että joku aikuinen oikeasti oikeesti repikänyt se helvettiin, jos on mitään järkeä. Niin, kun se, se, oli, se siinä oli vähän semmoinen, niin, mutta Mut siis... ne kaksi, Kaksi seuraa jaksoa, just siitä on ollut tota, noin parempi. Mullahan itsellä on... Tuli, mä olen itse katsonut sen ekan jakson vasta taas jälleen kerran. Niin, tota, niin, niin... niin. Öö, Meikäläisellä oli siinä ekan jakson kohdalla. Mä olin siitä, että niinku, kuka vittu tekee tämmöistä. Mikä se niinku, esimerkiksi se logiikka siinä kohtauksessa. että Siinä oli niinku, ne autot, oli niinku, se keskellä. Sitten oli se poika siinä pyörän kanssa siinä junaraiteen päällä. Niin, että... Tämä logiikka, että... Niinku... Ei, ei. Että niin kuin, toi puomit niin mennyt aiemmin alas jo? Että tämä kohtaus on jotenkin niin, niin type. Tämä kohtaus on ihan logiikkaa niin kaukana todellisuudesta. Kieltämättä hieman. Jep. Mutta olisi se niin kuin, ja niin kuin... sanotaan, että se jakson, että siitä kohtauksesta, kun pääsi yli, niin se loppujaksohan oli suhteellisen hyvä. Sorry. Se oli todella hyvä, kyllä. Sa saadaan Jeesus-vertaus ja oli mun mielestä vähän ehkä semmoinen niin too much. Se oli tota, äh, koska muutamia vastaavanlaisia vertauskuvia ihan nyt näkyy sen alkuperäisenkin sarjan aikana, mutta toi oli vähän niin kuin, ehkä semmoinen lievästi överi över, över, över se, tota no, eihän se mitään pahaa paha, paha sinänsä ole, mutta olla, joku, mä toivon, että joku on suuttunut oikeasti siitä. Mä, se oli, se oli, ehkä huvittavuuden huippua, että mä, se, se vaan kattoo, mitä mä voisin tehdä, silleen, Ja, okei, toi on tuolta noin, sille, okei, joo, joo, kyllä nää voi vielä pelastaa, että, mä tarvi 5 miljoonaa, mä, mä 5 miljoonaa, jeniä, että, tänne vaan, sille, miksi? No, jos te haluatte pelastaa, niin, rahatiski diskii, saatana! Mm. semmonen fiilis, semmonen fiilis mulla auki, okay. että, sitten, ensin, ja se loppu oli vähän semmoinen, niin kun, että no, missä ne viisi miljoonaa? Mm. Tota, siihen vielä kommentoidaan, että alkuperäisessä sitä enää kukaan vittu kuseta. <yks respuesta> <fruita> <brilliant> <tense> Joo, mä olin kanssa että että vittu kuset. Nimittäin muuten hakee ruumiin osat takaisin, ei? Oi, Niin. Mä mä pakteella alle älä... Niin että <acted> eh. no, et, jos et sä maksa niin mä tannan ja, mä jala ja känen irti. <laughs> <stä> niin että mennä mennä sääritaktiikalla että se, se, sä, sä, et, sä et maksa rahoja mä tasan sun... mitä maksuta tapahtuu luonnossa, <laughs> eh. <laughs> Kirjaimellisesti. <rät> <tätky> <tätky> <tätky> <tätky> <tätky> Joo. Kela. sitten siirtyä johonkin. Mm, mm, joo. Voin, voin kyllä so, itse suositella kyllä Young Black Jack. Oli joo. yllättävän todella hyvä sarja. Se on ollut ihan hyvä tähän ja mennessä. Ensimmäinen jakso. Että itse kyllä kun Trauma Centeritä pelannut todella paljon, niin, tota, niin vähän tuli semmoinen samanlainen fiilis siitä sarjasta. Joo. Ja, niin kuin siitä, siitä niin kuin animesta. Joo. joo mutta... Tota. Mennäänkö seuraavana tähän hypejunaan? Tietysti. eli... Vai pitäisikö meikäläisen pitää tehdä nyt monologi tuosta kkh Hossi Kakekista? Joo, ja voi sen jälkeen sitten vaikka puhua jostain huonosta sarjasta sen jälkeen. Joo, no kkh Hossi öö, Lyhyesti ja onhan se sarja tietenkin tämmönen niin la, ä, idoli, omalla tavalla idolia, niin me siis siinä käsitellään musikaaliryhmä. Ryhm, mutta niin, eka jakso, mitä ehdin tästä sarjasta katsomaan, niin kun oli semmonen, että okei, okay, täällä viikolla äänetetään podcast, mun pakko katsoa että näistä jokasta sarjasta se yksi jakso, niin, niin, tota, niin, niin, niin tuli semmonen kuva, että okei, okay, tää voisi olla, tää voisi ehkä katsoa, mutta mä todennäköisesti katon sitten kolmannen jakson jälkeen, että jatkanko vai meneekö droppiin. Mutta... Hyvällä, hyvällä omalla tunnolla ainakin yritän jatkaa, koska samantyyppistä animaatiotyyliä kuin toi. Niin, niin, niin ainakin samantyyppisiä hahmomalleja käytti kuin toi ö, vuoden 2013 2014 kaksi 2K-animesarja Samurai Flamengo. Samantyyppisiä hahmomalleja käytti kylläkin. Yeah. Mutta katsotaan nyt, että jatkanko vai meneekö droppiin sitten kolmannen jakson jälkeen. Liian nättejä poikia. Siinä mulle tulee paha omaa tuntoa, en halua <tum> Samaa fiilistä. Tuli tosiaan Samurai Flamenkasta. Kyllä siinä kyllä oli aika nättejä poikia, mutta... <tum> Joo. Kyllä sen, sen kattoi. Tämä oli siis vitsi. Mäkin voin puhua näteistä pojista. Jee. Yeah. Yeah. Jei. Taitaa olla vissiin... Mitäs sieltä on tulossa? Taitaa olla ainut melkein hyvä asia koko sarjasta, hahmo designit. Joo, minä katsellut Olen katsellut tota neljä uusinta jaksoa, uutta äh, toist, Diapolikloversin toista kautta. Mm. <tio> <T> <tio> <tio> no, sen nyt ei ole enää mikään salaisuus, että tämä ensimmäinen kausi oli ihan hirveätä kuraa. Tota, se oli niinku, sanottu, että se oli ekat yhdeksän vai kymmenen jaksoa, niin se oli päässä, siis käytisin jotain niin kuin, hahmojen taustaa ja tolta tollaista, mutta sitten käy melkein nopeammin kuin just vaikka Dramatical Mooder niitä läpi. Ja tota, puolet ajasta se on sitä, että joka jaksossa niin tota, joku ni niistä, tai useampi niistä veliksistä niin tota, kohteli kaltoin sitä päähenkilötötyä ja to, tarttu sit ja kiinni ja viskeli ympärinsä ja imi siitä verta. Niin sitten Tietysti on, voishan sitä ajatella, että ehkä se niin paranisi jotenkin toisella kaudella, kun toinen kausi on nyt jopa jo alettu tekemäänkin. Ovatko he oppineet mitään? No eivät yhtään mitään. Se on, niin kun, se on hauska sinällä, että se alkaa niin kuin... No, eka jakso alkaa silleen, että ne puree sitä, mutta sitten tapahtuu hieno plotvisti twisti ekassa jaksossa, että sitten se päätyty kidnapataan. Se on vielä en vielä vielä on ihan saatanan paljon siinä kohtauksessa, missä se auto lentää ilmaan ja räjähtää, kun ne äijät on vaan sillä, että shit happens. Niin tota <tlab erschiffer sorting> <l hago YouTubers> niin se on ollut vaan silleen, että se kidnapataan, niin on vaan uusi kartano ja uudet pojut ja mikään ei ole muuttunut ja se on edelleen ihan tätä paskaa ja ei sit kanta katsoa ainakaan selvimpään. <tota noin, niin... mm. <sanovaa>. ja. Joten sanoisin, että jos katsotte, niin suosittelen ottamaan alkoholipitoisten juomaan ja pelaamaan sitten juomapeliä. Diablo Glavers juomapeli. Siis sehän on tosiaan, Diablo on suo, niin suunnattu tytöille kyllä. Ja se on vielä, että jos on vielä otomipelin pohjalta tehty, niin minkä voi odottaa. Se vaan on tehty sille, koska me ollaan. Tässä sarjassa on nättejä poikia. Ainut syy, minkä... Niin orgasmoikaa. Tota oikeasti kohderyhmä minä voisin keksiä on se, että, tota, että jos sulla on raiskausfetissi, niin sieltä tota ehkä saatat nauttia tuosta sarjasta. Toi Efren kommenttiin, otomipelit ei ole kaikki paskoja. Eli <laughs> niin kuin otomi peleistä voi tehdä hyvän adaptaation. Niin kuin, se, se, se, ole, se on ihan yhtä lailla visual novelle kuin mitkä tahansa galgeet. Se on niin kuin, Kyölgeimit, eli äijille suunnat tällaista. Se, oli pä... se on samanlainen, ne voi ollakaan syviä. Mutta täytyy muuten tuota vielä kaiken lisäksi tuota vähän ilmaista turhautumisesi siitä, että on niin paljon sarjoja tuota, oikeasti, jotka ansaitsisi kakkoskauden, ja sitten tämä sarja, joka niin kun eka kauska vissiin myynyt vissiin, paljon paskaakaan saa sitten jonkun jatkokauden, kun pitää saada uuden visual vittu mainos. <tos> <tos> Mulla leviää naama <naamakohta. tos> <tos> Mun puolesta kaiken mun anime voisi lopettaa paitsi Kintoma ja kaikkien visual novel Niin <tos> Niinhän se Miyasakikin sanoi että anime oli virhe <tos> <tos> Ainakin Diabolic Lovers <tos> <tos> no, se. Diabolic Lovers Ota toinenkin sarja mikä voisi periaatteessa sanoa että se on virhe Oletteko kuulla siitä? Okay, okay, okay. Saanko arvata Asterix Vaaraa? Ei, mutta kun mies. Ei, joku sanoi, että se, se on katsomatta paskaa, kun siinä jo on niin sama. <laughs> <laughs> Ehkä me katon sitten jossain vaiheessa hei jakson, sit, niin voin tuota tunkea sen siihen drop listaa siihen syysanalyysiin ja sanoa, että se on ihan huono. Mut siis tota ää, on sellainen hieno tota mestariteoskuinen Valkyria Drive Mermaid. Jami on visi meidän skypeen varokasta ainut ihminen, joka katsoo sitä. <laughs> se niin kuin, se, mitä voisi kuvitella, kun on Senran kakuran luoja ja sit, tota, sa, ää, tota, Manju ohjaa ohjaaja samassa teoksessa. No vittu, sehän on tota, Hentai-versio <tos> mä olen vieläkin sitä, minun pitää kyllä katsoa se eka jossa jossain vaiheessa. Mä en oo sanonut silloin uhosi hirveästi, että mä katon se, se ensimmäisen Pah -pah. jakson. Kun se PV nyt ei oikeasti niin loppupuolella näyttänyt ihan hirveän huonolta, paitsi sitä typerää. Mm. Ihme. Juuri Siis se näytti paljon paremmalta paskalta kuin mitä se varmaan. Niin kuin mm. mä olet, en, että se on. No saatteko, että vaikka minusta tälle design on ihan vitun rumiin. mutta siis, tota, ää, ää, siis animaatio ja siinä on ihan siistiä jopa. Että siinä ei ole mitään valittamista. Mutta kun sit se on kaikki muu, kuten vaikkapa juoni ja hahmot on sit ihan kurjaa. Sama huumori onkin sellainen, että se hakkaa itse nyrkin naamaa, kun se kuuntelet niitä juttuja. Niin se on tota... Onko... <tos> Onko se huonompi kuin Crossange? No ku sit on sekin vika kans oikeesti, että mie ajatella kohta Grosangea ihan hyvän sarjan kun me katon tot. Ja se on paska juttu. <laughs> <laughs> <laughs> Mut tuleeksi, mä oon kattonut Angry Video Game Nerd ja... Kokonaan katoin ne kaikki jakset, niin tuleeko sama vaikutus, että tarpeeksi paljon kun katsoo paskaa, niin ne ekat paskat alkaa näyttääkin ihan hyvältä. Joo, aika lailla. <tiedät> Mun <Mà> pitää ryhdistäytyä. <tiedät> <tiedät> <tiedät> Joo. Jo. Jos, joskus Reiska toteaa, että ei se Sword Art Online ollutkaan niin huono. <tiedät> ei. Kyllä no mä sanon siltikin aina, että Sword Art Online on huono. Kyllä me vielä katsotaan vielä, sitten me voin ihan mulukusti tehdä vaikka listan, että mitkä sarjat kannattaa katsoa mieluummin kuin sortain ja me tungeen sinne. Kukaan ei sano, että mun pitää puhua totta. ei käsitellä mitään hyvää vielä. Santakaa, että oikeasti tosta sarjassa nauttisi paljon enemmän, jos se olisi ihan puhtaasti hentai. <töstö> Koska ää, siis, silloin mun ei tarvitsisi välittää niin juonesta tai tota, niin yleisesti no, hahmoista ja tollaisista, kun se olisi vaan sitä itteen sä suurimmakseen osakseen ja vois vain auttia kyydistä. Niin. <töstö> Eli pitää, se, sen pitäisi olla jynkky. <töstö> <töstö> tietysti <töstö> mitä me voisin mainita vielä kuvikseen, niin tota, se on vähän niinku tota, edge Terraformers. Ja siinä onhan sen suurihan pitun paljon. Se tota noin, mut jos, mm? jos se olisi jynkkyä. Jos se jynkkyä, niin tota noin, niin, se, ää, niin silloin siinä ois hirveesti raiskauskohtauksia. No niin. Kos no. Koska action pornossa pahikset aina raiskaa hyvikset. No niin, no en mien pian sanonutkaan, että ei sitä olisi edes tapahtunutkaan. <lacht> <lacht> onhan se <lacht> yritetty <lacht> Onhan siinä jo tota, ollut kaksi naista, josta toinen yrittää ottaa väkisin. Se on vielä hauskaa vielä siinä toisessa jaksossa, että se tota, tuntuu siltä, kuin, että silloin olisi vähän niin kuin, ne intial kuin joskus mä astettiin intialaisia, niin kuin rintaliivejä. Niin tota, se on sellainen hieno efekti, että, siis, että se ei pysty kiihottamaan, se ei niin pysty edes siitä kiinni, kun se tota, NS-keho, tota, joka tota, muuttui, joka muuttuu aseeksi, niin kun tota hylkii sitä, se ei pääse edes siihen lähelle. Joutuu hiiplaa ilmaan. Niin, nee. kyllä. Tot... Mutta tosiaan mä voisin käsitellä sen mun tämän kauden ainoan ehkä huonon sarja. Joo, mm. vaitahan Joo. se käsitellä, ei multa tosta mitään muuta sanottavaa ollenkaan. Joo, niin mä ajattelin siitä nyt, kun... <laughs> eksin ollukaan. Kaikki on, tota no, niin, siis, niin huono ja huono sarja, mutta siis kun en mä kato mitään hirveän huonoa tällä kaudella, niin mun on vaan pakko se, sanoa se, että niin kuin, Heavy Objectin konsepti oli hirveän kiva, mutta toteutus alkaa olemaan aika vituhanurista. se on ihan vituhanurista. Oikeastaan. Ah, siis se, niin kuin... se on niinku, sit sar... sarjoja niin kuin varten on kehitetty... Tuota, termi Ranobu-paska. <concern> siis, joo. Mm. No mä, mä vähän huomasinkin, että okei, okay, joo, et tää ollut Ranobu-juttu, ja kun mä katsoin sen tosi just ennen, kun alettiin tota, kästiä nauhoittelemaan, niin mm. oivasi, tää ollut joku Ranobu-paska. Mm. Semmonen fiilis tuli siitä. Nii, joo, tota noin, niin. Mä olisin halunnut pitää siitä, koska mä siis samalta kirjoittaa on Ser- Magical Index. Niin, olisin tota niin, halunnut pitää siitä, koska mä pidin siitä jonkin verran. Siinä on miinus se, että siinä on se yksi äijä, kuka vetää naisia turpaa kuka sarjaa. Ja... Se on ihan hassu vitsi lopussa. Joo, Kyllä. Mutta siinä tulee semmonen hirveä iso ongelma. Mä... Tässä on hauskaa se, että... Tota... Mä vähän spoilaan ekaa kolme jaksoa, koska mä muuten voin haukkua sitä sarjaa niin paljon kuin mä haluun. Eli niin tota, mä en spoilaa käytännössä mitään oikeat konkreettista tarinaa. Mm. Niin mutta mä vaan kerron yksityiskohtia sieltä, jotka te tajutte, kun te katsotte, että miksi ne on Hanurista. Elikkä, siis tota, ilman että käydään läpi mitään, mikä on objekti tai mitään tuommoista, ne on vaan isoimmassa massatuhon aseita, niin tota, toi, siinä on se, tietenkin sitä isoa robottia ohjaa pieni tyttö. Tämä on tämä vakio juttu, ei ole mitään pahaa, se on niinku ihan hyväksyttävää vielä. Mutta sitten niinku rupesi vituttaa se, kun sitä kutsutaan eliitiksi, ja sitten kun se kaapataan kiinni, niin se käyttäytyy, kun avuton on saatanan pikkutyttö. Niin Niinku se... että ää, tuu pelastamaan minun, minun prinssi valkoisessa haarniskassa, niin en osaa tehdä mitään. Tämä on tämä, <laughs> se on vielä hienoa, että sit kutsutaan vielä prinsessaksi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> se on mm -hmm. niin <laughs> vähän väh väh jotenkin, väh jotenkin niin <laughs> niin itseänsä vastaan se sarja, että sen pitäisi olla niin ultimaattinen eliitti sotilas, ja sitten ne kutsuu sitä prinsessaksi, ja sitten se ei saa mitään aikaa niin sanotusti, niin se ei silloin sitä jättimäistä superrobottiansa, jolla se tuhoaa kaiken, mutta... <laughs> Se vähän niin kuin otti nuppi, mutta se nyt ei ole sellainen vielä mikään hirveän iso ongelma, mutta sit siinä tulee semmoinen kohta, missä päähenkilö kehittää juonin, jolla ne voittaa vihollisen jättimäisen superyberrobotin. Niin tota, mä ymmärrän sen, että se ei radiossa voi sanoa, kun se pyytää apujoukkoja, niin se ei voi sanoa sitä, kun ne varmaan vihollista kuuntelee sitä radioa, mutta sit se ei voi sanoa sitä sen tota noin niin kuin sille kaverille, kukaan siinä vieressä juontaa, ja se vaan naureskelee, ja se kaveri, että öö, vittu, ei me voida tuhoa mitenkään, sä oot ihan tyhmää, hullua, kaikkea tuommoista. Vaan sen takia, että se voi show offa siinä yhdessä kohdassa, kohdassa <laughs> niinku ihan täysin sellainen, että I'm a fucking, fucking genius, man. Voi, voi vaan olla semmoinen, että ei vittu, tämä peli oli pelattu jo alusta asti, ja sitten kun on semmoinen, että ei saatana sen kaveritkin. Se oli vähän sellainen, että miksi et sä voinut sanoa, sun kavereille niin kuin pelkäs kuolemaa tosi ihan turhaa viimeiset kymmenen minuuttia. Sen, tak sen takia vaan, kun sä et voinut sanoa niille. Mm. Pyydän lupaa, Mä... spoilata mm. vähän sen. Yeah. Mutta siis taas, mikä kanssa oli ihan vitun pulssit juttu, oli kanssa, että oikeasti siellä vihollistulkikohdassa on asiakirja, mistä löytää tota, sellaisen jutun, että rakennuksessa on itsetuhomekanismi. Se vittu, mm. siis to, asiakirjoja, ei, jos on yhtään niin autisti vaikka sodan suhteen, niin tuollaisia asiakirjoja ei vaan löydä niin kuin tuolta ihan vaan. Siis sehän... Noin vain. Ei, ei se, en se lukenut, että siinä on itsetuho-mekanismi, vaan se ties siitä, että kaikissa objekteissa on, kun se laukesi aikaisemmin siihen edellisessä. Mä lisää. Se vaan etti sen, tota noin, että mihin se laittaa sen, että se saa laukastua sen itsetuho-mekanismi. Mut tota, mm. sit toi yks uh, bullshit number, mikä tää nyt on vi viis, mut, siis se vihollisten robotti on semmonen niinku water strider, eli vesi kiitää semmonen niinku pitkät jalat sen mm. Ei si mitään, joo, ihan hassu designi. Mut siin vai se niinku uskottavuus vähän kärsimään. Kun sen pitää kahdeksan tunnin välein käydä, vaihtaa kaikki osat, että se toimii. Ei meikä aina pidä korjata, ja varsinkin semmoinen, että kahdeksan tuntia. Ei, mutta siis, kuinka hyödyllinen sotalaite on oikeasti, jos sun, tota noin, sun pitäisi olla niinku semmoinen, että sä voit mennä taistelukentälle niin se joutuu ramppaamaan. Sinun pitää olla niinku sen verran lähellä se tukikohta, että sinne pääsee... Tota noin, niinku... Niin pääsee kohtuu nopeasti, mutta siis käytännössä, jos sä vaan venytät sitä tappelua niinku tunniksi, niin sitten se hajoo. voisin sanoa melkein selityksessä sen, että, no ei ole mitpa, tai että ne pahikset ei ole mitään kovin fiksua, kun ne tota... menee yli kymmenen minuuttia siihen, kun ne tota, huutaa tai puhuu niinkun juustos monologii siitä, että mitä ne aikoo tehäni niin ja vangeille. <tos> niin, ja sitten toinen se, että niillä ei ollenkaan mitään tota, noin, järkevää jalkaväkiaseistusta tai mitään siellä sen takia, koska ne uskoo niin kovasti tota, noin, niiden ö, objektin voimaan Mutta nehän Esi nyt oli uskovaisia, niitä oli taas tämmöinen niinku, ateistikeskari, mikä piti näyttää <tos> <tos> Se oli vitun hieno, tai on hieno kans logiikka se, että sillä pisto oli kädessä Mutta silti se pitää ampua sen vitun mekkaaprobotinkaan, ne kuoliaaks, ne panttilangit mm -hmm. <tilaan> <tilaan> Kyllä, toinen mikä oli niinku aika hirveä bullshit oli se, että tota noin, ne käveli siellä lumisessa maisemassa niin arviolta nyt sanotaan niinku alle kuudessa tunnissa sinne vihollisten beissiin ja se laite, minkä piti kahdeksan tunnen välein mennä tota noin, niin paikan päälle, niin kulkee 300 kilometriä tunnissa <tuhun> niin, miksi helvetissä, niin, niin miksi helvetissä se beissi, missä sen pitää vaihtaa osia, olisi niin lähellä, että joku kävelee sinne kuudes tunnissa? <tuhun> niin jos on niin lähellä, niin sehän meinaa käytännössä sitä, että sinne tota, noin, niin menee musta 300 kilometriä tunnassa menevän laitteella niin alle kymmenes minuutissa. Niin sulla on viholliselta samanlainen, niin sä oot ihan kusessa, jos se on korjauksessa Panna painaa kaasua ja tulee räjäyttää koko paskan maan tasalle. Niinku... Aistakaa! <laughs> niinku... <laughs> <Mä, laughs> niinku... voit... siis nämä on kaikki semmoisia asioita, mitkä tuli yhden jaksoaikana aikana, niin kuin ei, niin kuin, ei, ei, ei, vo, ei ole olemassa noin tyhmiä ihmisiä, ketkä tekisi tollasia sotalaitteita. Niin sit tekisi noin paljon typeriä virheitä. Oli, niin mä tiedän, että mä nussin pilkkuun jonkun mielestä varmaan tässä vaiheessa, joo, mutta tota, niin siltikin mä en voinut sille mitään. sillä vaiheessa, vaiheessa, kun se alkoi, niin sit mä huomasin jokaisen pienen typerän asian, mitä sinne oli kirjoitettu. Mm. Ja, ja sitten kolmas jakso loppu oli ihan bullshittia. Sen piti olla hirveä hassu juttu, mutta oli <tos> Joo, mutta siis, jos jotain hyvää pitää sanoa, niin on hirveän nätit taustat siinä nimessä. Se on sitä arttiä kivaa katsoa. <tos> hirveän kiva. Vähän niin kuin katsoisi hieno maalauksi. Siinä pyörii hirveästi bullshittia siinä maalaukseen edes. Vähän niin kuin joku toi hieno ja, ja sitten hinkas paskaa. On, on, on tehty siihen <tos> nyt just tuolta mennessä, mutta mä mietin aluksi, että mulla oli semmoinen, niin tuli vähän mieleen sitä, että on ensin syöty maalia ja sitten kun se on niin tuleekin tuolta niin, niin... niin Toista reijästä ulos, niin ne paskat mitä, on, he, mitä käytetään, niin, tai paskat, mitä on tullut ulos, niin käytetään heavy-optimissa. <tos> <Joo. tos> se on kyllä hienoa, tai mitä voi sanoa, että onhan se taustat hyvän näköisiä, mutta se hahmo animaatio on ihan vitu hirveän näköistä välillä. <tos> se, on jotenkin, se on jotenkin hirveän laiskaa, että siinä niin kuin varjostuksia on ihan hirveän vähän, ja sitten tota noin niin kuin ei se nyt ole mennyt peinttitasolle missään nimessä vielä, mutta siis niin jotenkin semmoinen hirveän niin simppeli. Siinä on ihan kivan näköisiä designia, designi, mutta ne vähän kuolee siihen, että sä et ole niin varjostanut niitä kunnolla. Siinä niin näkyy siitä taustasta hirveästi irti, kun sulla on niin viimeisen päivä, päälle oleva yksityistä kohti, ihan sikasiistin näköinen tuo tausta, sitten sulle tulee sellainen kaveri, on kolme väriä. Mm. Niin ja tähän tämä lasketaan siis niin varjot <laughs> Yes. Niin se paistaa vaan läpi taustasta se. Mm. <laughs> se, se ihan niinku se, se ihan, ihan toimii, ei siinä mitään, se on tuotantoarrutt varmaan ihan kohalaa oikeasti. Niin kuin. Siis, mutta jotenkin se vaan niin kuin, ehkä se on sitten jos blu-ray julkaisussa paremman näköinen, mutta se vaan niin tuntuu siltä, että niissä pitäisi olla enemmän enemmän että ne välin näkyy semmoa niin aika törkeästi. Mm. törkeästi taustasta ulos. Kella. kiva. Noista mun pitää mm. sanoa vielä tosta siitä vitun objekt-robotista, vaan se, että sarja sitä toivoisi tota Mekalta, että olisi edes kunda. Ei <tos> <tos> <tos> on mun Tää. tota preferenssi. Mutta mm. mut että edes näyttäisi robotilta. Mie, mie ite sille, että, mitä ite vitun merimiinoja nämä on. <tos> Vai, mulla on ikää tuossa, vitun merimiinoja nämä on. <tos> Ni minä no maan. Ni minä niin, maan. kyllä Kyllä. Mulla hei, mut tähän on siis niinku tähän on niinku ihan järkevä syy miksi nä on pyöreitä. Mm. Jos ajattelet, mikä on kestävin mahdollinen, niin fy, niin kestävin mahdollinen muotohan on semmoinen, tota no niin, kristalli, pyöreä. Mikä on pyöreä. Et siinä, se jakaa se iskun kaikista leveimmälle alueelle, niin se on niin kuin, tavallaan niin kuin, sen kestävyyden kannalta se on kaikista järkevin ratkaisu. Se on ihan fiksuu. Niin. Mutta tämä on anime, ei sen tarvitse olla niin fiksuu tuommoisessa asioissa, kun se näyttäisi ihan vitu hyvältä, niin se... <laughs> kyllä Tulee vaan mie mieleen South tämä it-laite, mikä on just tämmöinen kans tämmöinen pyöreä pelkkä ringas vain. Voihan mekkarobotissakin olla leijona siinä, tota, keskellä rintaa, jos, kunhan se näyttää siisiltä. <totilut> näyttää <höhman> Tämä kuulostaa hassulta sen jälkeen, kun me edettiin hirveät bullshittia siitä, kuinka näin ei oikeasti tapahtuisi ja näin ei oikeasti tehtäisi, niin me arvostellaan sitä, kun se on vähän realistinen se laite. Mutta <höhman> ei sitä voi sanoa heavy mm. objectiksi se ei ole niinku objekti. Se, se on, on round ball, se on ball, ei ole objekti, se on niin, pallo. Siis Sen täytyy olla, niin kuin, siis tulla, pitää tulla niin kuin kuva, se ei ole, niin kuin kuitenkaan se ei on mekka, se ei voisi olla vain iso mekka, ja sit sen nimi olisi heavy object, niin ei se toimi. Niin. <laughs> niin. Mekka on objekti ja prinsessa on subjekti tässä sarjassa. Niin. <laughs> mm. <laughs> Ö, olenko, olenko minä ainoa, joka huomasi ensimmäisessä jaksossa, ekan jakson lopussa, Tota, Giant Enemy Crab siellä taustalla. Se varmaan viittaa vaan siihen, tota, siihen vihollisten. Se oli tämä niinku vihollisten. Joo, joo, kyllä vihollisten. Se tähän. oli se Tuli semmonen, että onko toi Giant Enemy Crab? <laughs> <laughs> oi oi. <laughs> joo, hirveänä semmonen, että pitäisikö mun tykätä tästä vai ei? Mut silleen, no, okei okay, toi prinsessa oli kiva. Mä se oli kiva. Paras osuus sarjasta on sen ekat 5 minuuttia, jossa kerrotaan maailman historia. Totta. Ne. Totta Tottamus se 5 minuuttia sille 5 minuuttia intro. Se oli, se hien se oli hienoa Se oli hieno tota lukee sille että kaikkien valituksen aiheet expositio, expositio, expositio. Katoittekste sitten loppujakson. <lattopi> <lattopi> En mä tiedä siis tota, jos te nyt tykkäätte Ranobu tai jotain tuolla, siis jos aihe kiinnostaa, kattokaa ihmeessä, tehkää omaa päätelmääni siitä mä tiedän, että mä oon ollut sinne pilkkuu ihan vitusti mm. tossa, kun se vaan laukasi jonkun kytkimen mun päässä, jonka jälkeen tota, no, niin muovaa rupee vituttaa niin suuresti ne kaikki typeryydet. Siinä ei kannata oikeasti rupea hakemaan mitään hirveän realistista tai järkevää siltä niinku Ehkä näin tyhmänä action viihtenä se voi vielä toimiakin, mutta me jatkaisi kattomista sillä periaatteella, mitä reiska aina käyttää, että droppaan joka viikko. Kyllä. Sem Semmoinen vähän niinku, että mitä mä olen sanonut Railwarsista, on, san mitä mä oon Railwarsista viime vuonna, että, niin, niin, niin, että Viikonlopun mittainen palkinkasvatus anime tätä vastaavaa. <tos> no, reilu oli harem sarja jossa on tuota päähenkilöä, joka tuota loppujen lopuksi vaan rakastaa junia. <tos> <tos> <tos> I love trains <tos> Mutta mut, mut, se, mut, se on tota, Palkin kasvatus se, se, se ei sillä ole mitään arvoa mutta Se on, vaan se on vähän niin kuin sellainen että voit jättää sen, sen taustalle pyörimään Sinä ei tarvisi katsoa sitä Kunhan se on mennyt siitä sun koneen näytön läpi Niin se voi merkkaa katotus Jep <tos> <tos> <tos> <Yep. tos> <tos> tota, niin, Mutta mä menen tämmöisen aasin silalla Kato kun tota, niin on se I love trains kid Niin sit se on tossa Tuossa kasvanut aikuiseksi. Se oli sen tarina sit, kun sit tuli aikuinen, niin sit se sai haaremmin. Mut Kaapolle kävi, vähän eri, kävi <laughs> vähän eri tavalla. Kaapolle kävi vähän eri tavalla. Hänestä tuli yksinäinen ja hän alkoi, äh, hän päätti tylsyydekseen alkaa supersankariksi. <laughs> On, äh, se ne ikään muuten tossa vaan, jaksossa Onko se joku 24? No, Oisko, neljä 24 voisi olla. niin aika realistinen. Itse nyt suogra, nyt soi maa kaapon 20... tuhmerikin jo. <laughs> 20, 20. vuotta kuitenkin myöhemmin kaapon tota, sen sarjan lopetuksesta. Okay. Eli, ö, tulevaisuuden toki jo, vaikka sanoa tuleva jopa nykypäivää tulevaisuutta. Tulevaisuutta kai Vuonna niin, 2000 XXXX. Niin kuin mekan se sanota okay. että no jotainpä No kausta XXX XXX XXX kaveri kuitenkin niin tämmönen cover tämmöseen niinku supersankereita alkaa alla arkipäivät siellä on oikeasti joku tommone organisaatio joka oike pitää nostaa supersankareita niin, mutta ne jotenkin alkaa niin, ne alkaa, niin, pudota niin, yksitellen sieltä tota niin niin sinä eikään yks on ja sitten niin on, meillä on tämmönen kaveri, jolla on supervoimat, mutta se ei ole missään, missään tekemisissä minkään organisaation kanssa. Se on vaan silleen, että no, ollaan sankerta, koska on vitun tylsää. Sitten tota noin, niin, äh, siis kyseessähän ei ole meidän maailmamme. Se on äh, Chetto City, eli Chet City, ja se on ihan niinku oma, niin <köhön> oma, tota ni, ni, ni, oma, oma tämmönen fantasia-maailma-juttuunsa missä supersankarit on olema olemassa. Tota, siis, mitä nyt One Punch Manista muuta voi sanoa, kun se on ihan saatanan hyvä, mm, niin mm. On, on sen, että siis, äh, mihin se perustuu, että miksi se sarja on hyvä, niin on yksinkertaisesti vaan siihen, että koska Saitamala äh, eli sarjan päähenkilällä, eli One Punch Manillä, niin... Tota, noin, niin tai Kaapolla. Niin, Kaapolla. Kaapolla on ihan vitun tylsää. Sen takia uska Kaapo on niin vitun vahva. <Ki> <Nie> <Nie> Yksinkertainen syy sy sy on siinä, siis että se, tota niin, se humorihan tulee siitä, että tota noin, niin, et se, sitä ei vaan niin kuin enää kiinnosta, se miettii kesken tappeluiden kaikkien maailman ost ja ni, tota, ostoslistoja ja tarjouksia. Sen takia, koska niin kuin, sitä ei vaan voi kukaan vetää turpaan, niin sit hu huumori tulee vaan se, sit se, niinku, tota noin, niin e e kaikesta mielenkiinnosta silloin, kun. Tota noin, niin, Vihollinen esimerkiksi sanoi, mikä oli, tämä on Animal la laina lainaus, <lacht> Vihollinen sanoi, että Ni, olen käyttänyt vasta yhden prosentin voimista, niin, niin sit se, tota noin, sit se kesken lauseen mäläyttää sitten nyrkillä naamaa, niin että se kuolee, sen takia sitä ei vain kiinni. <lacht> se <lacht> niinku, tavallaan tekee parodiaa itse kaikesta supersankari- ja tyypillistä shonen-genreilystä. En tiedä, mitä siitä voisi sanoa muuta. Siis mun täytyy, mä en harrasta tätä, mutta manga on siis parempi. Mutta anime on ihan saatana hyvä kanssa. No, <laughs> niin sanottakoon, että tuota, tota animen animaatio on virallisesti parempaa kuin seksi. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> Kyllä. Äh. Ja voisiko sanoa, että turhaan, pe turhaan pelkäsi. Niin. Mm, ei, mä, mä en tiedä vielä. Mä en, mä mä mä mä niinku... Kuin... Mä en, mä en vielä mene läpi, koska siitä tulee niin lyhyt sarja ja ne on hyppynyt niin hirveät vauhtia eteenpäin, että mä oon pelottaa edelleen vähän. Animaation laadun puolesta mä en enää en pelkää. Se on varmistettu, mutta mä pelkään siitä, että ne pilaa jotain vielä sillä, että ne menee hirveä kaasupohjassa. Vaikka mangaankin hirveän pitkä, sen takia, jos se välillä piirtää tappeluja frame by frame. Mm. <laughs> niin, äh, niin, tota, no, niin, jotenkin tuntuu. No mä toivon, että ne ei ahnehdi, että ne yrittää kertoa vaan sen, mikä oikeasti mahtuu siihen. Nyt se on mennyt ihan hyvän te tempoon noin kolme, kolme ekaa jaksoa, mutta saan nähdä, mihin saakka se menee. Mua vähän harmittaa, että se ei ole 24 mm. neljää jaksoa, koska jos se olisi tolla laadulla 24, niin Madhouse olisi konkassa kyllä joo, mutta eh. tota noin, niin se olisi ainakin ihan saatana hyvä anime. Kyllä se tai... Se on justi, se voisi olla ihan mikä kanssa te olisi tietysti ehkä vähän harmi, että on tietysti se fakta, että kyseessä on Madhouse ja siinä mielessä, että kun mietitään, että monelle sarjalle tota, Madhouse on tehnyt tota, toisen seasonin, niin siinä on vähän alkaa miettiä, One Punch Manille ei voi tehdä toista seasonia. No kun tota, Mad, Mad on, on, on vähän se, että, justiin, että kun ei harrasta sitä valitettavasti. Tervesi High School of the Deadin tehdä toisen käynnön. Kiitos. Tas viisi vuotta on tässä ei odoteltu. No viitisen vuotta. Joo. Mm. Joo. Tota niin, Mutta toisaalta sitten taas mulla ei ole sen takia hirveät pelkoja siitä, koska One ja sitten tota noin, niin, tää joku, onkohan se joku makoto, mikä onkaan. Kuka piirtää se, vaan siis, se on alkuperäisin ollut semmoinen hirveän huonosti piirretty nettisaris niin sanotusti, joka meni miljoona luki, lukioihin ja ei vissiin, mä en tiedä mä en tiedä onko Japanissa fyysistä versioa vieläkään siitä mangasta, mutta se sitä siis julkaistaan netissä edelleen, edelleen ja siis se pystyy lukemaan jenkit, mutta me ei noin, mut nyt on tullut 28. päivä tulee kolmas pokkari englanniksi, käykää ostaa ihmiset, se on helvetin hyvä. Kattokaa anime, se on helvetin. Kyllä. Tietysti mun pitää yksi juttu mainita kans, ja että kuinka jumalattoman hyvä soundtrack sillä on kans, taistelukohtauksessa. Joo, kyllä. OP on kans ihan hyvä. Sitten tulee hirveä hirveä pumped up fiilis. se on se, eikö se on Hero? Joo. Jan Project on kuitenkin ihan hyvä yhty, Meillä on kuitenkin tämä vanha, vanha kun Okkusenman on muun muassa. Joo. Heidän yksi parhempia tuotoksia. Kyllä. Mm. Kyllä. Joo. Ja voidaanko One Punch Manista, kun ollaan kerran jo lyöty se, niin, niin, niin kaivon kanssa niin sieltä, ollaan noustu sieltä kaivosta sieltä hirveällä, hirveällä yhdellä lyönnillä, niin voitaisiko Alkaa jo pistää pikkuhiljaa sementtejä sinne kaivoon, eli Concrete Revolution. Mm. Eli Concrete Revolution uh, Superhuman Illusion, eikö se jotain, jotain siihen sun tansi? Joo, koko nimi. Niin me... Ja mun on heti tähän alkuun sanottava. Uh, niin, Concrete Revolution muistutti ihan helvetisti uh, Hyperdimension Neptunia, Niin, siis, niin ulkoisesti. Mä että niin kuin... kuinka paljon tässä on... Niin kuin... Sitten on fiilis tuli, että okei, okay, tää tuntuu niin paljon niin Neptuniaa tässä niin animaatiotyylissä. Mm, ei ainakaan... Mi ainakaan hahmo-designeista ei tule ainakaan hirveästi mieleen tuota Neptunia, koska... Värimaailmasta. Värimaailmasta. No emme osaa sanoa kyllä siitäkään. Tota, mut sit taas, miten niinku sa... Otottaen huomessa on minun henkilökohtainen mielipide. Joo. Mitä nyt tähän mennessä on tullut niinku sa ö, sarjana mieleen, niin tota, ehkä minkälainen se rakenne nyt on ollut, niin sitten on tullut hieman mieleen tota, Bonesin edellisen kauden animekeikkaiseen sen. Toisaalta ö, ihan vastaiksi, että mulla on saattaa mennä ohi se, että mistä se loppujen lopuksi oikeasti kertoo. Mutta siis taas, että esimerkiksi nuo kolme m 8 vaikuttavat suhteellisen episodisilta, Vaikka se vissiin vähän selittää, kun se ne käy sellaista niinku... Että se ö, aika hyppisi menneen ja tota, nykyisyyden välillä, niin että se niinku, et periaatteessa kerätään sitä jengiä kokoon siinä. Mutta se mikä minulle nyt oikeastaan loppujen lopuksi myi koko sarjan, niin oli se, että siinä on näin Twitterissä gifin siitä, kun tota, siellä on tota, me, Mekka yksi sarvinen. Niin se on tota, että siinä on vitun hieno o -o. animaatio. Eikö se on siinä ekasjaksossa se, se ähm, metallinen? Heppa, mikä on tällä, tällä ihmishinkilöllä. Joo, se on justiin se, mistä vielä puhuin. Mutta sitten justiin, äh, se täytyy kyllä mainita, että se on ihan jumalattoman hyvä hyvän näköinen sarja, että Bones osaa on animaation joo, ihan jumalattoman hyvin. Mä olin, mä, olen, mä olin niitäkin kyllä positiivisesti yllätynyt. Mä olin no hitto, oli hyvä sarja aloitus. Mä turhaa turhaan mä pelkäsin, että mä en kiinnostuisi tästä. Mutta heti se ekaan että okei, joo. Tää tulee pysymään mulistolla. Mutta mä en tiedä heavy objectien, enkä niin KOH-sikakeen kohdalla. Että saattaa tulla, että ne, ne on tällä hetkellä yellow laitilla että puutanko. Mm. Saattaa tulla, että kolmannen jakson kohdalla tulee sitten tätä. Drop it! Mm. Toisaalta, missä taas toivosi, että vähän etenisi vähän enemmän johonkin kuin kekkaisen sen. Vaan taas enemmän. Mutta joo, eipä mulla ainakaan mitään hirveästi muuta siitä. Sanottavaa oikeastaan ole? Ei ole kyllä minullakaan mitään sanottavaa. Voi kyllä sitä muuta kuin, että niin, niin, niin, voin kyllä ihan itse suositella lämpimästi, ainakin ensimmäisen jakson perusteella. Joo, kyllä. se tota. Mä en ole vielä sanonut aikaiseksi katsoa. Mun on pitänyt, mä mainostinkin, se näytti hirveän kivalta se PV silloin aikana. Mä en oo saanut aikaiseksi katsoa sitä. Mä puhua Joo. siitä. Katottua sitä, niin tota noin, niin toi. Ää... Mulle tuli enemmän siitä. Art-stylista, kun puhuitte, niin tuli mieleen niin kuin esimerkiksi toi Cyborg 009 ja sitten tollaista vanhemmat, vanhemmat sarjat niistä hahmo-designeista, ne on mun mielestä vahvasti Joo, sinne tot... päin. Mm. Totta, totta. Mulla tuli kans mä silleen mieleen, eks hetkän, eikö, eikö tää, pää, tää päähän muistuttaa aika helvetisti Cyborg 009 ja sitä 009a justiinsa? Että silleen. Että voin sanoa myös nyt, että Cy Cyborg versus Devil versus odotellessa. Oikeastaan sehän on jo tullut, mutta siitä ei ole vielä minkään suurta englanninkielistä ja tekstitettyä versiota. Ainakaan tietääkseni. Joo. Kellään. Mutta onko meillä enää mitään animeita, mitä me olemme katsoneet? Onhan tässä vaikka tässä... kuin paljon. Mulla on tietysti... Itselläni, Itselläni ei oh. ole. Ainakin yksi sellainen sarja olisi mit, tässä, että mitä tota, Työ ette ole katsonut vielä ainakaan. Tänään, minusta näin Katsukari on sanonut, että se olisi kattonut Kovaboni. En oo kova Kovaboni kattonut. Mulla on myös pari sarjaa, mitä te ette ole katsonut. Tota, niin, voidaan vaikka puhua vastaavanlaisista, eli jälkeen. Kakevanista sen jälkeen. Joo, sen eli jälkeen. Joo, tätä Kokabon, ei niin, Kovabon on... Tota, mm, Sellainen Poundwoodage-tyylinen kauhuanime, joka on tehty täysin rotoskooppaamalla. Eli siinä periaatteessa niin katsotaan ö, erilaisten kameroiden läpi justiin noita, tai todistetaan paranormaaleja ilmiöitä. Ilmeisesti se on niin vähän, sanoisikaan, että siinä on niin jotain henkiolentoa, mitkä sitten esimerkiksi näkyy siinä, että esimerkiksi se kamera alkaa reagoimaan siihen. Esimerkiksi kun ekassa jaksossa käydään just skype keskustelua niin toinen vielä niistä kes se, kuka niin kun on tässä katsojan puolella, niin tota näkee sellaisia tai asioita, mitä sitten taas se toinen ei näe. Et siellä on esimerkiksi se AV yhdessä kohtaa. Sitten jakson tietysti se tietysti yleensä paljastaa. Nyt täytyy Kiittää ainakin sanoa siitä, että se on omasta mielestäni ollut tosi tunnelmallinen sara, mikä on ollut tosi siistiä, että esimerkiksi just äänimaailma ja musiikki ja on ollut ihan tosi toimivia, että siitä pitää kiittää. Ja eikä minun hirveästi oikeastaan olisi haitannut, että se on rotoskoopat. Tietysti jos olet burgerianimaation suhteen ja vihaat rotoskooppausta yli kaiken, niin tietysti sit säännys niin sinua saattaa haitata. Mutta tota... E se, mistä minä taas en pitänyt yhtään, on tietysti, että siis, äh, mikä beat? ihme järki on laittaa tuohon tota, niin äh, äh, endingiksi, niin, tota, niin making offi siitä jaksosta. En oikeasti käsitä, kun siis ne näyttää sen, että miten ne on kuvannut sen kohtauksen. Ja sitten kun se ei ole vielä mitenkään saa kauhu ollenkaan, vaan se sellainen niin kuin, hienon humoristinen, melkein kuin blu että se on vähän sellainen, että joo no, tämä niin jakso lopuksi rikottaa sen ihan tunnelman siitä ihan täysin, että please, ei näin. Joo. <tos> joo, tota, niin, sitten voi jatkaa tuolla kauhulinealla niin tommoinen shorttisarja kuin ää, Kakevani, joka kertoo, Enemmänkin taas tämmöistä niin kaiju, eli tuommoisista niin hirvi niin, tota niin, niin hirviöistä. Haamuista. Sitä, ei, Haamu. ne, ei ne haamujaan, ne on siis niin uh, niillä on oma nimensä, mikä... Uma. Uma se on se termi kyllä. Unidentified, joku, joku animal, jotain sinne päin. Eli jotain periaatteessa, tämmöstä. jos olette katsonut esimerkiksi vaikka... Tota, ää... Gotsilla tai Pacific Rimia tai Cloverfieldin, niin pitäisi olla jotenkin tuttu. Eli toisaalta Tokusatsu-tyyppisiä? Niin. Ei. Tän... <tos> niin. Santakaa, Ei. että siellä on niin kun, ä, sellaisia isoja hirviöitä, mitkä käy ihmisten kimppuun. Ja Kakevan ihan kertoo nimenomaan no tähän mennessä ainakin se on kertoa niin yksittäisiä tarinoita ihmisistä, joiden kimppu on käynyt kaiju jossain kohtaa. Joo. Ja sitten tarina siitä just, että miten ne on selvinnyt niistä. Joo, se tota, oli hirveän hyvä mun mielestä. Mä tykkään ihan, ihan siikana. Se oli tavallaan niinku, loppu oli samalla karmi, mutta hirveän sulone. Kellään Su Sulonen, mutta tota noin, niin, niissä on kyllä, ne on onnistunut mun mielestä siinä on, mitä nyt ei vielä mainittu, niin tosi omalaatuinen animaatiotyyli. Se mm. missään nimessä se väli näyttää oikeastaan tosi hyvältäkin. Kyllä. Kautta, sen artin kautta yksittäisiä kohtia, että sä saat, niinku, sä saat kiinnittää enemmän huomiota jonkin hahmon, johonkin yksittäiseen mikä joku mikään muu ei ehkä liiku siinä kohtauksessa. Ne, tota noin, niin, se on jotenkin, saa sitä tunnelmaa luotua sille hyvin, mistä mä oon tykännyt tosi paljon, mikä noissa on varmaan se tärkein, tärkein, tärkein tota noin, niin osa. Mutta siis, sit siinä on tämä, mikä tulee jos lopussa, toi Hirviä tohtori niin sanotusti. Kyllä. <laughs> niin se tota noin, niin se tota, niin silloin Sugita, niin Sugita äänen, on hirveän kiva, sitä aina kuulee sillä jakson lop lopussa, tai nyt kolmas oli jo välissä mukana, mukana, tota noin, niin se, ää, niin, en mä tiedä mitä sit muut voi sanoa, jos yhtään tykkää semmoset, missä on kauhuiva. toisaalta jos ei tykkää, tietenkin jos vihaa kauhua. Niin suosittelen, mutta muuten, muuten kyllä se on mun mielestä ollut hirveän mielenkiintoinen ja sitten osaa se tunnelman rakentamisen siitä sit kiva. Hmm. Ainakin sanoisin, että silleen tota, justiin kannattaa antaa mahdollisuus Ehdottomasti. Kyllä. Tuota noin, niin mm, puhu me puhua parista sarjasta nopeasti. ihan... Niin, joo, saa tietysti joo. kertoa. Joo. Ää, mä, siis vaan. Tota, osa varmaan, ketkä on aloittanut tuon utavar, Vare-romonon, niin on kattonut sen ensimmäisen aikana, aikanaan, mutta mä en ole kattonut. Se on siis tehty sen vuosipäivän kunniaksi vissiin tämäkin anime, niin kuin on tehnyt nyt noin RPG- ja sitten aiheisia animeita. Niin, tota, noin, niin, se on, jos mä muistan oikein, se on White Foxin anime. Joo, kyllä. Eli se näyttää ihan hemmetin hyvältä niin kuin ihan al alunperin. Mutta siis, tota niin se on semmoinen fantasiaanime, mistä me tykkään, missä tavallaan niin kuin luodaan sitten sen maailman tunnelmaa ja sitten opetetaan sulle tosi paljon alusta asti semmoisia niin tapoja tavallaan, mitä sillä kulttuurilla ja miten toimitaan ja mitä eroisina, on niin meidän kulttuurina, mikä tekee sitten välillä semmoisen mukavan, tosi mukavan lepposen tuntusen. Sitten se pä niin päähahmo ei selkeästi ole sieltä kotoon, siis sitä ei vielä selitetty millään tavalla. Se tulee niin kuin aika Aika vahvasti ilmi, mutta se on niinku ihan älyttömän mielenkiintoinen. Tai no oikeastaan se voi olla sieltä kotosi, mutta silloin muisti. Mutta se, se on tosi mielenkiintoinen ja ehdottomasti kaikkiin fantasia -faneille. Se ei siis ole mikään jatkokausi, vaan uudelleen uudelleenkerronta saattaa liittyä siihen uuteen peliin, en tiedä, tiedä sen enempää, mutta siis se on ollut tosi hyvä. On tykännyt hirveästi se, tota noin, niin mä voin suositella sen hienot visuaalit. Tavallaan, jos olette katsonut trailerin, ja se ei ehkä, ehkä on ihan sarja, sarja, mutta toisaalta se ei ollut ihan sitä, mitä mä siitä trailerista siinä trailerista on. Siinä se on semmoista kiva slice of life, slice, slice of life ja sitten, sitten actionin actioni välillä, mutta kaikkia ne selitetään kivasti, että aina on niin syy, miksi ne siinä maailmassa toimii näin ja näin, niin maailmankuvaa rakennetaan aika paljon, ja se tulee olemaan kuitenkin kahden kourin anime, että mä uskoisin, että siitä tulee ihan hyvä... Hyvä, hyvä sarja. Sitten mä tota, mainitsin nopeasti vielä. Mä en, mä en tiedä, että sitä ei varmaan tarvitse sanoa enempää. Sitten ekaakautta Noraka, mistä kattonut. Niin te ette kattotta kautta, Niin kattokaa eka kaus. Viime vuoden varmaan yksi parhaimpia animeja, mitä tehtiin. Ja se, tota, noin, niin se on edelleen ihan sika hyvä, jos ei jopa parempi. Se on aika iso väitös. Mä annan viisi, viisille, tota, noin 5-5 sille kaudelle, niin miten voi olla paremmin. Eikö Norakami muuten ollut meidän katsojien tai meidän seuraajien äänestyksen paras Joo, anime? Kyllä, kyllä. Niin kyllä, eli no, en, en, en, en ollut en puhunut paljon. Se, tota, niin, se on ihan saatanan hyvä. Siinä on tosi mielenkiintoinen tarina, mitä on lähettynyt, niin kun se kertoo yhden mangan arkin kokonaan, vissiin. niin se mitä on lähetty rakentaa hahmot on kaikki edelleen samoja. Se maailma on sama, minkä oppii jo kaudesta. Mä niin samalla, niin perusasiat on edelleen aika samanlaisia, mutta se juoni vaikuttaa ihan helvetin mielenkiintoiselta. Se on ollut tosi hyvä. Se on ollut sellainen sarja, että aina tympi, että mä voin katsoa sitä yhden jakson Mä Olisin kattonut sen putkeen heti aikaisesti, jos se olisi tullut. aika <laughs> joo. Joo. puhua toisesta niin periaatteessa jatkokaudesta tähän väliin kanssa? Puhutaan vaan. Ja mietin tai just, että no, ainakin oma mielipite, että jos tota, sel, ette saanut ihan jumalatonta autismia tota, ovarino Serafin ekan kauden vikoista jaksoista ja tropannut siitä sarjaa, niin tota, justin tää, oikeastaan tää toinen niin kun, kausi on alkanut ihan hyvinkin jopa omasta mielestäni. että sen ei ole ollut mitään, Samanlaisia tota, kompastuskiviä niin viikoissa jaksoissa oli ohjauksen ja vähän animaation ja suhteen. En mitään sellaista ei tota, ole niin ollut ainakaan tässä nyt kauden alussa. Ja oikeastaan omasta mielestäni tämä on ehkä parempi jopa kuin tota, se itse alkuperäisen sarjan alku. Tai siis ekan kauden. Joo, alkuperäisen sarjan, al se e eka ekan kourin se niin alkupuoli tota noin, niin oli... Kyllä munkin mielestä huonompi kuin tämä, mikä nyt on ollut noin kaksi jaksoa. Eikä se ei sekään huono ollut, se olisi nelos jaksoa ja aika, aikana vissi, jos mä oikein tulee semmonen eka bullshit-kohtaus, mm. mikä oli vaan tyhmää huo ja huonoa ohjausta, ohjausta mutta nyt tuossa on niinku tullut jo shonenille Seanenille tyypillisiä power-up-juttuja mukaan ja se on ollut ihan kivaa katsottavaa ja mä mielelläni mielenkiinnolla, mihin se menee. Sitten ei mitään mestariteosta saa, koska se on aika lyhyt. Se on se yksi syy. Ja se ei tota enää tavallaan pelastaa itseensä <hysy> <hysy> niin, niin hyvin. Sitten voi tulla ihan hyvä, hyvä sarja, mutta ihan saatana hyvä. Sitten ei tule missään vaiheessa. Hirveän kivan näköiset vaatteet niillä on. Se on se, kyllä pakko joo. sanoa myös. Kossaatkaa lisää niitä mun katsella, ne, oli ihan ne on ihan sikasisti. Kellään. Ne on tota noin niin. Ja en mä nyt, siis... No tässä on tietenkin nyt, että White Fox tekee siis kahta sarjaa samaan aikaan. Siis tää on Witch Studio. Eikö se oli Witch Studio, niin oli. Ja mä mm. en sen saanut nähdä, saanko ne mitään. se vähän oli, vähän oli kakkase. Kellään. Ensimmäinen, yeah. ensimmäinen, mutta... Mm. Ja... Tietysti, vaikka joo. se koko sarja nyt olisikin ihan sysisurkea, niin onhan siinä sinua, minkä takia sit voi katsoa sit sarjaa, mm. kun se on paras tyty. Kyllä mä, kyllä mä diikkailen Gureniin kanssa, mä, mä rakastan sitä sen mulkkullan toiseksi, silloin on muiksi lempiä äänenä, että se, se tekee siihen vielä. Kusipäät on hirveän kivoa Kyllä Mä tykkään, tykkään katella niitä aina viihdettä. sinoa sinoa ihan viis katto viis takia sitä voi katsoa sitä sarjaa se on niin ihan parasti. Na, na, na, na, nautin suorasti siitä sen nerokkaasta päänaukumisesta. Top smug. Niin kyllä. kyllä. <laughs> se On ihan, lo, ihan, ihan loistava. Niin Gure, sinoa on riittänyt siihen että sitä katsoo. Sitä sar <laughs> sar sarja kyllä. sarjaa kyllä. Se on alo Mm, Eipä siitä oikeastaan vissiin mitään muuta sanottavaa, ainakaan. Tähän tässä vielä on tuossa muutama sarja jäljellä, mitä oh, oh. olisi käymättä. Öö. Pari semmosia, mitä me ollaan katsottuna. Niin, joo, olisi tota. Mieti se... vain sitä, että tässä on nautosta mennyt jo mitään. No, ei sillä ole mitään väliä. Ei sillä mitään väliä. Sitten tietysti. Öö, no, ja nyt voisin ihan nopea välissä sanoa tosta äh, Atacom At Titan No, se on mm, ainut yleisö, kohdeyleisö, mille mä nyt ehkä voisin sitä ehkä edes suositella, niin on tota justiin ne, jotka niin ihan intohimoisesti fanittaa on Titania. Että eipä muille oikeastaan anna mitään ihmeellistä. Se on komediana sellainen, perus perushyvä... Ja tietysti, jos sieltä katson alkuperässä sarjaa, niin älä kato sitä sarjaa senkin syntinen, siis tuota junior haita, <tos> että <tos> <tos> kattokaa siinä vaiheessa mieluummin se alkuperäinen ätäkon taitan. Mutta eipä siitä oikeastaan mitään muuta hirveästi sanota, paitsi tietysti se, että tuotuntolaatu on yllättäen tosi paljon, että se on jopa ihan hyvin animoitussarja, kun se on Production IGn. Tekemä. Ja sitten tietysti on ollut, mikä on ollut tosi siistiä että ne käyttää myös aika paljon tuota, ätäkon taika, taita, niin tuota, ostiakin vielä jopa joissa tietyissä mikä oli omasta mielestäni ihan kiva toisaalta throwbackiä siihen. Mutta joo, eipä, siitä oikeastaan, eipä se muuten oikeastaan mitenkään ihmeellinen sarja ole omasta mielestäni. Ehkä se on, ehkä se on tehty just semmoiseksi NS-loading -load, screeniksi sille tota tulevalle että kun niin kaudelle. No niin voi olla. Se voi olla. Hyvinkin. Pitää pitää hypeä yllä. Keila. Siitä tota mitäs sit seuraaks tai vai tytöelää. <tys> <tys> <tys> Joo, mennään leikkimään Joo. Viimeksi kun aina Gundamista, niin taisi olla, puhti mä ollenkaan en rekonkista silloin. Kyllä me se haukutti. Joo. Ovisin välissä, siinä välissä olen katsonut sen alko Leffa-trilogian ja sitten Gundam Fightersin katoon Niistä molemmista pidin suhteellisen paljon. Ja miten tuosta Iron Bladed Orphanessista, niin tota, voi sanoa, niin tietysti hän sillä oli vähän nosti hypettä myös ei Kunda fanien keskuudessa silleen, että oli ää, ohjaaja ja käsikirjoittaja, on, tota, tunnetaan siitä, että ne on yhdessä ollut tekemässä Anohanaa ja olisi joku toinenkin anime, mitä ne oli tehnyt. No, mutta Anohan on nyt kuitenkin pääasiallisesti. Mutta siis tota, mitä nyt täytyy sanoa, niin öö, sen ei hirveän. Vasta nyt jos ehkä kolmosjakson lopussa se alkaa, menee varmaan vasta jotenkin edes kunnolla liikkeelle. Että siitä on silleen, paha sanoa juonellisesti mitään tota, muuta ihmeestä. Mutta hahmot on ollut tosi kivoja ja tota, Niin, no ne on ollut. Omasta mielestäni tosi kivaasti esimerkiksi ää, niiden menneisyyttä on käyty hieman läpi jo, mutta sitten käydään varmaan tota, jonkun verran vielä tulevaisuudessakin, ja se on tota, ollut suhteellisen mielenkiintoinen omasta mielestäni. Tota noin, niin mä voin kertoa teille spoilerin siitä sarjasta, mikä tulee tapahtumaan, he ei vielä tapahtunut. Onko mm. tulee pahjus? Se tota noin niin, siis päähenkilöt mä voin sanoa, että se on Shinji, joka menee robottiin, koska on niin sanon kivaa. Kella. <laughs> Mutta se tota, ei mulla sellaista, se on niinku, tää on eka kundami, mikä varmaan ehkä katon loppuun, koska se on tosi, tosiaan Mario Kadan kirjoittama. Siis se on Toradora Dora ja Anohana tiimi, mikä siinä on, ne on kaikki vissi niinku, aika pitkän päällä sitä väkeä, ketkä on ollut tekemässä niitä kahta. Mm. kahta muutenkin ja sitten tota elikkä itkeviä teinejä tulee se y tota ä, ei mulla ole sellainen mitään se on ollut ihan hyvä yeah. tässä vaiheessa GRK mä heitin se roskio, <laughs> koska Tomino mutta toi, se on ollut niinku kundami että se on ollut, niin kuin, se on ollut niin väkisin kundami se on niinku siis, mun, mun mielestä se olisi voinut melkein niin vaan laittaa siihen, että sen vaikka se nimi on Iron Blood Orphan, se ottaa ne kundamit pois Mm. No, mutta <laughs> niin kuin... eikö se ole niin joka ikinen Gundam-sarja, että si otat vaan sen robotin pois, muutat sen nimen, niin sit se ei olisi enää Gundam. <laughs> niin, se, se, on, se on vähän niin kuin, tuntuu hirveän typerältä tuossa sarjassa. Et en mä tiedä, to, toivottavasti nyt tuo kaikkea niitä, mitä on aikaisemmissa Gundameissa, mä en nyt niistä tiedä, mutta... Mm. Ää, niin, kuitenkin tuo, tuo, tuo mukaan sitä, että miten ne toimii, just ne partikkeli partikkelihomoilu. Muuten samoja pysyy uskollisena, vaan tuttu ollaan, että kun tehtiin gundam sarja ei gundam faneel Peikkasin, että äh, esimerkiksi tota, mm, kun toi, äh, tossahan on justi se, että se on oikeasti kytketty siihen Kundamiin, toi Mikasukiksen päähenkilön nimi oli. Ja niin se on niinku, oikeasti niinku hermojensa kanssa niinku, kytketty siihen robottiin, ja sit se on niinku, tarpeeksi hyvä kuli. Sitä, niin minä ajattelen, että olisiko se vähän niin kuin periaatteessa, kun Gundam on tämä just sellainen niin kuin tunnettu ihmistyyppi tota, kun New Type, mikä on tietysti ollut ehkä, tai mitä ainakin kuuluu, että se on vähän niin kuin Gundam Franchisein isoimpiin heikkouksiin, niin että niin vähän sellainen kannanotto siihen, että se olisi ehkä hieman realistinen sempi siinä mielessä, että kun nytaapit on ihmisiä, joilla on vaan huomattavaa isoa potentiaalia, minkä takia ne kuljettaa ihan, no niin, ajaa sitten Mekka-robottia niin helvetin hyvin. Joo. En mä nyt tiedä, siis mä voin sanoa vaan sen, että se on niin kuin Aldo So far, Lotti. Eli, no, se on kundan. siinä on Marsin prinsessää, jonka sitten marsilaista haluaa tappaa. Sitten ei onnistu tappaa jos poilasin mä... teille kolmeen kaiaksun. Olkaa hyvä. Mm, Et kaikkea nyt kaikkea oikeastaan spanna, mutta se ei. mä sen... en, niin, mm. niin, Mutta ei se nyt, niin kuin, siis että ei ole tähän mennessä niin juonelle mitään merkitystä, koska juoni ei ole kunnolla edes alkaa. Mm. Peikkaisin, että se tulee varmaan juonelusta ole aika paljon, sitä poliittista kierroilua ja sota on helvettiä. Mä kiinnostaa, kun siinä openingissa näkyy, että ne lentää avaruudessa, ja ne avaruudessa, mistä ne repii sen? Se mä on hirveästi kiinnostunut. No, nyt semmoisessa romuisessa meestössä, että mistä ne repii se ava hirveä avaruus ja lähtee sotiin roboteilla avaruuteen. Se ei, niin kuin, toivon mukaan nyt ei mittelejä mitään niin ekankundamin rekäpleifoiskolliselle, että ha, nämä oli äsken maassa, nyt ne on tuolla avaruudessa jo. Oli vähän sellaisia jänniin juttu se, se on kuitenkin olisi... se rikas herra, mikä siinä nyt tuli, niin se niin se kuiten, kuitenkin on, mulla on tällainen, niin ottakaa tämä. No katsotaan, niin se <laughs> Katsotaan, niin sitten tulee lopuksi kuurella, kun ne viskelee siellä kalakseessa. Sitten sit kaikki kundan fanit, jos niiden kalsarit ja lähtisi itkeen nurkkaan. Me ei osteta on... teidän muovirobotteja enää. Mm. Kyllä. Se on eka kundan robotti, mikä on ihan siisti näkönevaksi. Jalat näyttää tyhmältä, mutta. Sitä nyt ei ole näynyt. Se jalkoja, ei oikein onneksi, niin mun ei niistä <lustus> Ja sillä on iso lapio. Ei se muuten kaivautuisi maan alle. Kyllä. <lustus> mutta tota, no, niin se on ollut ihan hyvä. Varmaan tulee, menee ehkä ekaksi kundamiksi, jonka mä tuun katsoa kokonaan. Joo. Todennäköisesti jää vikaaksi. <lustus> ei tiedä vielä. Ei mitään. Mä joskus eikä kundamia jaksen katsoa, mutta... Se tota noin, niin on ollut ihan jees. Joo, minä kans suositte, tai suosittelen ainakin vilkasemaan tämän kolmen jakson perusteella. Se on ollut omasta mielestäni tosi hyvä. -tota, tietysti, mitaha, mistä halutaan puhua? Halutaanko puhua nämä ilmiselvät asiat läpi ensin? Kuten, sen et, kuten just se, että monogatari on edelleen helvetin hyvä. Niin, en mä tiedä, tarvitseeko sen, niin sen, sen enempää mitään muuta, että jos ette ole sarjaa aloittanut, niin mikä vittu teitä vaivaa. No niin. <laughs> ja, niin kuin, siis, siis, no joo, tavallaan mä ymmärrän, että on varmaan kohdeyleisö, tota, joka ei pidä siitä sarjasta. Mm. Mutta ää, niin, se, on, tota, se on edelleen ihan yhtä hyvä, mitä se on aikaisemmin, aikaisemmin ollut. Ollu nyt toi Ovarin monokatari, mikä alkoi mitä Siinä on ollut semmoista mysteeriä niin alusta lähtien enemmänkin. Kella? Enemmänkin, että pitää, pitää katsoa, mihin se menee. Joo. Se, se on lopun, lopun alkusoittu. Kyllä. Ajatellaan, että tulee jossain vaiheessa aika, että Shafti ei tee meille lisää enää monokatari. Ne, ei, ei saa ajatella sitä. Mitä tietysti halutaan, mainita kanssa, että... Ougi, joka tota, esiteltiin justiin oskalu Monogatorin Segot seasonissa jossain kohti. Tai silleen, että se vaan tota, käy siihen lyhyitä keskustelua Rakin kanssa, mutta se ei niinku, muuten ole missään hyvän roolissa ollut. Niin tota, se on ollut omasta mielestäni ihan jäätävän mielenkiintoinen hahmo. Mikä... tämä villiveikkauksen. Mm. Sitä ei ole oikeasti olemassa. Mm. Muistatko yhtään kohtausta, missä tota, no, niin, kukaan muu kuin araraki puhuisi Oogille? En oikeastaan itse asiassa. Niin. Mm. Sen, se mielestä sen takia se on kanssa jännä hahmo, koska sitten ei niinku... Koska <laughs> siitähän on esimerkiksi just, äh, Tai periaatteessa se eka jakso hieman viittailisi siihen jo, että se on jonkun näköinen oditi itse. Että kun vasta kun sen jälkeen, kun tota, ne saa ratkaistua sen mysteerin, ne pääsee sieltä pois. Mutta siinä tarvitsee olla joku, joka pitää sitä, niille sitä kiinni. Mm. Se, tota noin, niin, se, se, on, se on tosi mielenkiintoinen. Mä oletan, että kun sitä on niin paljon nyt ollut, että se selvii, selviää, mm. että mikä tai kuka se on. Niin, tota noin, niin, se on. Se on ollut hemmetin mielenkiintoinen. Kyllä tosiaan. Kyllä. tähän voi nyt maanita, kun monokatarista puhutaan, niin Kisu monokatari on oikeasti tulossa. Se ei ollut valhetta kaikki. Meitä ei ole petetty vielä. Yes, yes, yes. yes. Se tulee vielä olemaan trilogia yes. vielä. Yes. <laughs> niin kyllä. Kaikista muista kirjoista ihan kaksi jaksoa, animea sitten tehdään <laughs> yhdessä kirjasta kolme elokuvaa. <laughs> Säftillä ollaan ajateltu sille, sille, että kun ollaan jaettu... Tota kokaiinia ympäri studiota, niin Simbo saanut, että wow, wow, wow, jos tehtäisikin yhden leffan sijasta kolme. <tos> tämä ei ole vielä valmis. <tos> ei vielä tehdään valmis. Tehdään kolme. <tos> mutta sitten mut sit sama samahan tapahtuu periaatteessa Digimonin kanssa, eli tämä Digimon Adventure Try, joka siis oli tarkoitus olla sarja, mutta niin senhän sitten sanottiin, että hei, tehdään tästä kuusi elokuvaa. se so, nah se on ehkä vaan veikkaa, siinä tapauksessa se Toei on tota, tehnyt si tai sille, että Ane on sillä asettanut sen rajan, että se ei saa näyttää paskalta. Että se ei käy niinku Dragon Ball Superin tai se kristallin kanssa, että se on mm. ajoittaa vitun mm. ruma. Niin, koska, koska tuolle tota, niin, niin, niin, Digimonille on kuitenkin niin iso fani kumma. Kyllä. Ja no tietty osaa, va vaikka tän menee vähän sivuraita, niin toihan on tekee, on hyvän näköisiä elokuvia kuitenkin. Joo. Joo. Tota, alkaako se olla siinä, että onko meillä enää mitään? Mm. Onko sulla mitään, mitä Ei sä joo, oikeastaan. Meil on, meillä on vissiin yksi ainut, mistä ei olla sanottu yhtään mitään. Ja se on toi uh, The Perfect Insider. Ah, joo, kyllä hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, että mainitsin. Se, se on ollutkin Jännä! Sanotaanko <tos> näin? <tos> <j> jännä! <tos> hirveän vaikea sanoa mitään. Siinä on jotain jännää siinä, että mä nautin hirveästi niiden hahmojen vuorovaikutuksesta keskenään. Ne on mun mielestä hirveän nerokkaita, ne miten ne on kirjoitettu. Ja toiseksi niillä on kai, äh, niin kuin kivat äänenäyttelijät. Ja ne hahmot on niin kuin mielenki mielenkiintoisia itsessään, että niiden keskustelu on hirveän kiva seuraa. Mm. Ja Twitterissä openingissa puhuin, että se ei oikein anna yhtään mitään. Kyllä. Että se on niin vähän kumma siitä, että sitten niin sit tulee vaan semmoinen niin semmoinen olla, että häh? Kyllä. <tä> koko sarja sarja juoni niin kakkosjakson loppuun mennessä on ollut hä, hä. Kyllä. Se on, se on niin, se ei ole niin kaikkea, tai niin niitä kortteja paljastanut vielä. Että se on vähän, mitä Pissin se kuvaus on vissi vähän se, että tota ne, tai mitä me katsomme nyt, minkälainen se kuvaus tuolle sarjalle itsessään oli, niin on silleen, että se, siinä on justit toi sellainen tyttö, joka on elää niin kuin eristyksissä jossain tutkimuslaitoksessa, ja se on tota, tappanut jonkun tohtorin, joka on tota, yhden noista päähenkilöistä isä. Ja sitten ne lähtee tässä niinku et... No, ne lähtee ekan jakson aikana tota, etsimään sitä justiin tutkimuslaitosta, jotta ne voi tavata sitten tämän. Joo, se tota, siis toi toi, toi. Niitä lukee sitten, but get caught in a murderous game. eli tästä tulee joku huoneessa huoneessaan tämän verran ihmisiä. Joku mm. kuolee, ja sitten ruvetaan selvittää, että kuka sen tappoi. Eli tämän tyypillinen, jos agata Christie, että sun muut Herkule, Poiroo, etc. on tuttuja, niin ei on aika paljon tällaista, tällaista, tämän tyylistä. Ehkä olettaisiin, se menee vähän siihen suuntaan. Siis se, oli se äh, Shiki magata oli tappanut vanhempansa molemmatkin. Aivan. Joo, vähän, tota noin, niin, äh, tai siis väitetään, että se on tappanut, mutta se ei vissiin ole myöntänyt sitä, että se on tappanut Joo. Joo. Et se, oli tota, sit se oli lukittu laitoksiin, jotka tutkimuksia tekemistä siellä, kun se on supernero ollut pienessä saakka. Mutta eikö se ollut tota, ainakin sanonut, että se olisi tappanut sen isän, kun se käy tota, se toinen keskustelua sen kanssa, että se olisi tappanut sen isän. Ja se ei saanut myöntää sen jopa sen siinä. Ei se mun mielestä myöntänyt sitä missään suora, suora, suoraan. Tota noin, ei, ei, ei myöntänyt. Niin, sitä, se, se, se oli jotenkin ovelasti tehty, se, se, siis se tappoi omat, niin, tota, niin mm. niin, omat vanhempansa, mutta en muista, on vähän. Sanukaan, että se on jännäs. Kuten tästä rupeaa, siinä on paljon keskustelua ja paljon tollasta, mutta se on niin kuin tosi viihdyttävää. Niin Animaatioissa on nähty onneksi vaivaa just siihen hahmoanimaata. Niin kun keskustellaan, niin ei istu paikallaan. Kun joku saa sytyttää tupakkaa ja sitten raapustaa jotain pöytää. Puutella pöytää. Normaaliin, mitä ihmiset tekee, kun välillä näkee semmoista tönkköä, istutaan paikalla, höpistään, höpistään tota noin, niin. Kyllä. Mikä on ihan kiva jossa jos on tollanen sarja. Yep. Se on kummallisen tota, noin, niin kuin kokeellinen sarja a 1 mm, Kyllä. On noita Mina-blokilla, eli se tulee olemaan 11 jaksoa, mikä on ihan taiteellisemmille sarjalle varattukin. Taiteellisemmille ja ketuut. Punchline! Joo, no, se semmonen. Mm. No, joo, punchline oli kokeellinen, niin. se oli sinne, yritettiin, yritettiin niin tota... Niin, niin, niin, yhdistää fansellisen aikamatkalla, mutta onnistuttiinko? No joo. Mutta siis se, ei se, eihän se ole niinku tavallinen sarja. Ei se ole semmoinen, niinku, mitä, jos sä niinku, mitä 70 prosenttia tämän hetken animesta on. Se on vähän ja se on kummallinen. Se on paljon hirveän hyviä ideoita. ideoita se on, niinku, just, niin ne on yleensä just semmosia, niinku mitä on pingpongia, nämä on ollut. Mutta niinku, tämä nyt ei ollut tämä niin, niin, kuitenkin. Mutta se on yleensä ollut tällaisia vähän erilaisia sarjoja, sillä sitä toi Supeteca F. -ni naru, niin, naru on kanssa. Ole joskus I, jota, joku idea, niin mitä toi F tarkoitti, mutta mä jostain syystä siis oli ihan täysi. Aivan. Ja. Joo. Mut Mutta joo, eiköhän täällä olla paketista tältä erää. Hi joo, ei ainakaan itse keksi oikeastaan mitä, mitä meillä olisi tästä kaudesta sanottavaa. Tietysti se, että Öö, jos sanotaan, niin tässä joukossa saattaa olla ehkä eniten niin vuoden animehdokkaita verrattuna kahteen edelliseen ja justiin talvikauteen. Joo, ei se tota noin niin edellisessä kaudessa ollut yli yksi, yksi ehkä tai kaksi semmoista animea, niin on odottanut, että olisi tosi hyvin. Kyllä. Paukut on säästelty. Paukkuja on säästelty nyt, niin kaikki paukautetaan vuodelta 2015. niin, niin se yleensä, mä oon huomannut tehdä, että se on se syksykausi, missä tunnetaan voittajat pihalle niin sanotusti. Koko, niitä mietitään koko vuosi siellä ekaen. Kyllään. Laskelmoidaan ja työnnetään sinne loppuun. Loppuun sitten. kellaa. Joo. Seuraava Joo. käästi todennäköisesti. En tiedä mikä meidän aikataulu, että tehdäänkö me jotain tässä välissä. Mulla ei ainakaan mm. mitään ideoita. Niin Olettaisin, että saattaa olla desutalksi? Joo. Sitten että se on varmaan seuraava kästi, mikä me tehdään. Ja veikkaisin, että ollaan taas minä ja sitten, no, ja sitten tota, varmaan Ode on sitten kans mukana tässä. Joo, katsotaan, tota, no, niin otetaan, saadaanko me joku neljäs sitten olut päissään puhuttua. Joo, se voisi olla sitä. erittäin hauskaa. Yrittää kans. Kyllä. Te joo. Mutta, mutta, mutta, mutta. Eikä se ole kuule ihan kuten aina ennenkin, niin. Hai tai. Ai tai. tai. Nyt vittu sen kanssa.